Thank <laughs> you. txalion entzuleak eta gaurko mintsalekuan mintsaleku beresi bat hori coronavirus dela ta estitu gundia gomitatzen mainaren inguru bat mainan telefonoz sariko gira telefonos doskaipen bidez gure gomitekin coronavirusa aipatzeko prozeski hor shaftua gira beraz fase berri batian, jendeak etxean egoitia bortsatuak dira zertan da eritasuna bai munduan zehar bainan gutai kurbilago hantzian, ego eskualerian, iparaldian berian, eta hortaz mintzatzeko, gurekin izanen ditugu eh, hainbat edizain eh, eta eh, bait, eh, baita ere mediku. Sean Berteretx, bai honan dena, eh, ginut medikua ere eh, lakzabalen dena, Mikel Gandaria zau zarausen mediku dena eta gitzu kantero beraz eh, kine dena, bai hori beraz horiek ilan mintzatuko gira, koronavirus eh, eritasun hortaz eta hainbeste mintzarazten duen eta belduga ere esokarazten duena batzuen ganik, azteko, eta antxatuko gira, gauzen argitzia eta bere halaxe beraz zurekin xan eta Gauon? Gauon? Hordion, e, koronabirusa ipatzen dugu larik, hori da, egiten da, gripa, bortitz bat dela, baina zer da xuxen koronabirusa? Yes, koronabirusa da, fam, ba, virus familia, familia bat da, berez, eta familia hortan badira hainbat virus, eta, bo, guziz uh, agertzen dira, maiten dituzte majantak eta, gero, Manifestazio grabeagoak, pneumoniaak bezala, eta hor agertu den virusa, beraz, urtak hilan txinan, uh, deitu dute COVID emeretzi, eta beraz, konurabirus, familiako virus bat da. Mm -hmm. uh, bere uh, klinikoki... Gripabaino bortitzagoa da? Uh, bortitzagoa da gripabaino uh, bai, Bi aldetaik, bi aspektuen aldetik, lehena da kutxakorragoa dela, gripari komparatuz, ba, bi aldiz kutxakorrago, gaur mementon ditugun datuen arabera, eta e, ara. eta gero gehiago hiltzen du, erena behita, e, letalitate tasa, erietan den mortalitate proporzioa, Uh, bi kakotx iru, euneko bi kakotx irukoa da. Ena eta eritasuna duten uh, um, jenden euneko bi kakotx irua hilzen ba, ba dela momenton. Eta hori guztiak bizten dena estimazioak dira uh, zenta ez dira denak uh, jen, eri diren jende guztiak testatzen ala uh, ez dugu konfirmatzen ala uh, biologikoki virusa ordenala ez beraz dira um, estimazio estatistikoak Uh, Konparatzeko griparekin, gripaka uh, estimazioetan, sasoineko gripa, eh, gripan ere badira ezberdinak, baina urtero neguan lagazkenean agertzen den gripa hori, sasoiko gripan, mortalitate proportzioa 0 bikoa da, uh, guti gora bera, eta urte nara bera adlatzen alda. Beraz, uneko bi eta euneko zerobi, uh, amarraldiz gehiago hiltzen du, estimazioen arabera, Jakinez, ala ere, eh, faktore, batek aldatz, eh, faktore bat, bat, bat kontutan hartu griparentzat, asasoiko griparentzat, txertobat bada, eh, partez bederen jendea ulenak eh, babesten dituenak, eta profesionalak ere eh, babesten eta eta kutsakortasuna ere tipitzen duena. Beraz, faktore hori eh, kontutan hartu behar da mortalitate proporzioa estimatzeko, bainan, sifra guri dira jeneraltza utigura bera e, gaurko datuen bera koronavirusa duten 100 e, e, jenden 100 bi mementoan e, hiltzen dira eta sasoiko griparekin e, 0 kakotx 2 diren e, jeneraltza 1000 eta 2 bi, biga eta gero e, mortalitate proportziori bisiki aldatzen da adinen arabera e, Hor, oh, mementoan direndatuen arabera, hauketan ez da lanjeroza, mohtaritatea zerotik biziki bila, eta aldiz, seha jentzate, larogo e, gora, e, mohtaritatea igaiten da, edo letalitatea e, igaiten da euneko ama bosterat, eta aski gora den e, sifre bat. Bai, horregatik da, he, eh? Priskat, ne hori horiek ipatzen. Pandemia haipatzen da, hori da, OMS edo, osagarrieko munduko eh, erakundeak. Mundu guzian edatua den epidemiat dela. Zertan da, xuxen, badakigut xina aldetik abiatu dela jondena dena benduan, gaurregun zertan da? Gaurregun, uh, xinan uh, ari da kalmatzen, uh, eriko purua. Eta pandemiaren uh, epizentroa orain, Europan da. Ba, badira, Europan, partikulazki Italian, uh, Estatu Frantzesan, Alemanian, eta gero bada badabeste uh, epizentro bat, Iranen eta ekialde, ekialde Orbilan. Uh, Txinan ari da kalmatzen, dizudien ez, uh, han ba konfinamendu edo konfinazio e, neogri horiek hartu baitituzte, eta horrek dirudien ez lagundu du e, epidemiaren txipitzen. Eta horrein zinez epizentrua da e, Italia, e, Frantzia, Espainian e, Espanya. e, ere bat dira, Euskalegian ikusi dugu aipatu e, duzu bat direla ere, partikulazki gehiago ego Euskalegian. Bai. Eta, hala. Hala, beraz eh, edatzen ari dela, beriziki Europako egoparte hortan, zer gatik hain vite eh, da Europan eta edatzen ari da, zerren eta bon, ikusten dugu, eh, malla hori eh, gora ere joan dela Txinan eta Europan eh, bide bideberas segitu du, behinan, amaregunen buruan, edo amalau egunen buruan, obekioeran, ikusten dugu, oraino, beti gora joiten dela Txinan eh, ezbezala, zik ertatzen da? Ba, untsu hau lehtu bat dut ez, eta hori birologoen eta epidemialuristen uh, lanada, ni mediko horoko janiz, baina untsu hau uh, italian izan dira kasu batzu, uh, norejan, uh, deitzen direnak kloster batzu, kloster dira uh, epidemia garatzen den uh, leku bat, edo jende talde bat, uh, eta zeinetan, uh, lehen kasua ezten identifikatua izan, jene baita, bon, uh, giz, ba, jenden gandik e, eta transmititzen da, eta atxemaiten bala zoin den e, transmititu duena, bai, iso da, bera, eta gero bere inguruko jendeare edo ahemanetan izan den jendea iso da. Horrez, tira atxemanak izan, diludien ez, eta beraz, e, edatu da, ezpeitakigu nork transmititzen duen, nork ikusi duen transmititzen duena, eta, hola, e, kaskadean edo horren ondurioz, ba, edatzen da fiteago. Bo, gero hori uh, menturaz beste hogeitek bauke erantzun zehatzago batzenako bizikikutxako jabaita hori sekur da berez birusak birusaren ezaugagiek uh, espicatzen dute partez um, ara, gero transmisioan hitz uh, baten egteko figuruz transmititzen da uh, nas tanta edo uh, sortten bidez uh, ez dula edo urttzintka egiten delarik eta... Uh, Ez da frogatua, baina pentsa daiteke eskuen bidez jene baita transmititzen dela ere. Bo, ikerketetan ez dute frogatu, baina janduteala ala ere e, proberitatea aski gorazela. Eta dirudienez ere e, egoiten da bizirik e, maaina azaletan edo fe, e, e, inertak diren azaletan e, iruorenez eta e, umiak diren azaletan sei egunez. Mm -hmm. Beraz, horrek ere esplikatzen aldu, e, ba, objektuak objektua eta seta baza, e, dela eta, eta gero gonetik gal ditenda eskuen garbitzia, ara hori da. No, eta horrek ere esplikatzen du da. bai eskuen garbitzia neurri e, ba importante bat eta efikaz eta bat dela. Hor duan, ekusten dugu e, edatzen ari dela hori, e, bai Europa guzian dugun bezala, Frantzian beraz, ja, ber, bardako zenbakiak edo goizuntakoak zazpimila, zazpieun kontaminatu eta horietan... ...bimila bosteun hospitalizatuak eta e, sortziun bat egoera larriana. Egun e, e, e, eta irudegoetan bost hil izan dirilarik. Ego eskualergian ere egoera aski uh, arrangura garria da. Eta hor ego eskualergian hor mila baino gehiago, mila egun bat eta kutsatu badira. Eta bereziki araban, e, hor azkar joan da, hor bosteun baino gehiago dira... Nafarroan ere azken egununtan ere goiti egiten da, e, eta kasik eta guti xago, bizkaian, eta gipuzkoan, horrean, gurekin dugu, zarautzeko, o, beraz, eritetxian, alanean ari den, Beste mediku bat, Mikel Gandarias, eta harrikin ere, solastatu gira, galdegin diogu ere, zertan zertan diren gaur egun, no, eta zarau zen, baina ere, ego eskualegian. Datuak egunetik egunera, bueno, osaldak horra dira, gorantza doa e, virusaren edapena, ematen du hori Gasteizen eh foku nagusia Gasteizen emaizela eta orain ba, ari bidera ba bueno ospitaleak eta ba baldintza hor lanean eh oraindik ez dira kolapsatu baina bueno, jendea bueno badabil eta eta langileek hori ba, bueno, somatzen dute bai. e, beste beste lekuetan ba Bizkaian Gipuzkoan Arrain oraindik Bueno, la Xianca baina bueno, neurriak hartzen, eh, ba Gasteiz eta Arabako bidea, mm -hmm. Bide berean joango arrelako. Bai, hori da Freski eh edo senditzen dena, hor beste probintzietan ere Araban bezala igotze e, azkar baten mentura baduzue. Bai, bai, bai. Aho egun batzuetan eh ba hedatuko bueno, da eta horztarako e, prestatzen prestatzen gabiltza, bai. Mm -hmm. Mementuan, zarau zen, nola zarete eta or, lan berezi frango, nola antolatzen txiste preseski eta e, editasun berri honi budu egiteko? Mm -hmm. Ba, momentu enten, e, bueno, elguru nagusia da, e, gaixo arnaz aparatuko gaixotasuna dutenak eta ez dutenak, e, bako itza bide ezberdin datik, e, ba maneja e, za adibidez ba, e, ambulategia bizatitan banatu da eta ba horrekin lortu nairena da alde batetik ba, osasun langileak ariketa gutxien eh gaixotzea eta lanean segitu alizatea eta bestalde batetik ba, bai herritarrak haien artean ez e, ba, kontagiatzea Hori da beraz, ospitaletan eta eritetxeetan, kasi guzietan, aplikatzen den politika eranaidu berea ezez hartzen dira, sartzea teratziak koronabirusa dutenak eta eta beste gaixoen hartiana. Bai, mo momentuan, egun eragunera eta orduro aldatzen doan zerbait da. E, agintariek ba, bueno, hartzen dituzte erabakiak, protokoloak e, elarazten iztigute eta antorak ez da aldatzen doa. E, adidez gazte izen, ba, osasunetxe e, batzuk aukeratu dituzte e, gaixo hauek hartatzeko eta beste guztiak, ba, beste osasun batzuetara bideratu dituzte. E, Guzti honetan, koordinazio maila oso ondia behar da, e, osasun publiko indertxu bat, eta bueno, orain nik usteik asken ba, urtetako, ez? E, ba, haultze hori ikusten ari garela eta erantzuteko gaitasuna pizkar dabiela motz gelditzen. Lehen aldia da, olako gertakaria badela, fenolako bituz bat, olako edapenarekin agertzen dela? Bai, hemen eta fentokien guztieta mesara Bai, bueno, bai azken, azken aldiaan, bai, ez guberrelakorik izan, bai izan zela, ez, 2002an, okrez gana an eh bari gripa aren, e, kasua eta bertan bai aplikatzen dela protokolo, protokolo batzuk baina bueno ni garei hortan ez mitzen ezta mediku beraz ez dakit oso ondo baina baraki oraingo protokoloak eta eh orain dela urgeratutakoak nahiko antzekoak edo pentsat hortik hasi direla aplikatzen Eta horregi aski, hor aplikatzen dira, neugi handiago haundiago batean, zerren eta jende gehiago daunkitua. E, langilen aldetik hor ospitalean eta eri etxetan eta e, neke lan hori segitzea eta bai, nola ze mobilizazioa da? Bai, gien da zalantzaz, zalantzaz bizitugu hau dena, egun ere baldatzen doaz, e, protokoloak, e, materiala momentuz badago, baina... Baina bueno, aurreikusten da material falta, eh bai mas falta, bai eh jendea hartatzeko eh jantzia falta eta bueno, ikusi beharko da, ba, no, orduak pasadala ze, ze moduz eh, bueno, ba momentuan tan arrisku nahiko txo da bigarren jendea, eh, baina bueno, ikusi beharko da, ba, bueno, ba, direna dira momentuan eta ba momentuan erantzun barcoa aldu, alden areken. Eta jenden aldetik zer nolako iardukitzeak dira hor jendek dituzte, plazaratuak izan diren euriak, eran nahi du konfinamendua ere badela hor ego eskualegian eta jendek nola hartzen dute hori? Bai, orokorrean e, bueno, konfinamenduaren eta ikeratzeak ne bueno, jarrai pena, aurdia izaten arira beti badaude salbospenak. baina bueno, orokorrean bai, eta osason gure kasuan, la bai, jendeak ba hor os, bai osakidetzaren edo osason erakundeen alkuak zeitzen dituzte, momentu hontan e, jendeak deitzen ari gan bolak egira, bertare joan beharrean eta bueno, orokorrean e, oso ondo eh reagineratu dute. Mm -hmm. eh bueno, Or aipatu nahi nuke, eh, gizartea sortzen ari diren eh, herritarreran laguntza sareak, eh, ba bueno, izan berdelako, ba gure komunitateko eh, pertsona zarugarrienak, arinekoak, ba eta haiek ahalik eta eh bueno, eh kontagia dexo taso un guztiena eh ardezaten. Hor korrean oso ondo nabiltzendea eran zuten. Mil esker beraz, uh, Mikel, eh, beraz uh, Mikel Gandaria zara uzetik, eta ikusten dugu eh, funtsian uh, neogriak ere han hemen bezala hangura berdinak eta neogriak ere bistan dera uh, jendeak etxean egoitia eta kasu emaitia adineko jender bereziki. Sean, bada gauzabat ere plantan ezartzen dutela eta ezari dutela, sartzea e, e, e, e, tera atze bereziak, e, eri diren koronavirusa dutenak eta beste hiriak ez e, kutsatzeko, ez kurutsatzeko, eta hori da egin molde bat ere egiten ari dena hemen? ba bai e, e, egiten dira gauza ezberdinak gero eh e, e, e, e, e, e e, osasun sistema E, autonomiek edo gobernafagoako gobernuak edo gazteiziko gogeneku datzen duten ez ba, plantan ez hartzen dutuzte dakidan ez gauza e, berak behlekuetan e, ipar euskalegian ez behdina da e, mediku ba, lehen etako mediku horokoxak eta erizainak e, liberalak dira beraz bakutsak bere manera neiten du Hala ere horroak konseluak ba, behdina jena behita bere istea, Alde batetik coronavirusa izan daiteken e, ba, sintomen dako eldu den jendea e, egezi bitu leku ezberdin batean edo tenore ezberdin bat zuetan. Eta e, beste alde egezi bitu, albe zainguti, baina ez bestela egiten alde, egezi beste motivo bat zuetat edu den jendea, e, ba, beste leku batean edo beste batean. Uh, gero lekuen arabera antolaketa ez berdinak uh, plantan eseria kisan dira hala uh, de gukoe maiuxina uh, autatu dugu uh, albesein jende gutilinarastea osasunetzera albesein uh, gal albesein bat gauza udatzea telefonoan eta eta gero zines estelarik uh, eztelarik bestela egiten alba joitea bisitan etxetara eta ez dula, e, sukaja edo e, zintzuhe komina edo e, hatxa labur duten jendeak ba, ikustea ere jende hori etxean eta ez dinaraztea osasun etxera eta lainan egero etxetan ikusten dituglarik ba, hartzen ditugu e, konziratuak diren neuhi guziak e, maskak e, eta ba, albe zain bat eta esko behar bituz, eta behar. Mm -hmm. Hor dio, prezeski hori da e, hemen jendainitzek ere duten galdea, eta ia zertan da, eta heritasun <coughs> hori hemen gure eskualdian, iparaldian, eta bereziki barnekaldian ere goizuntan, baziren e, zurumuru batzu, eta hori beino gehiago ere, mezu batzu, edatzen hasia ziren hor internetxareetan, e, lak zabalekaldian, bazirela, kasu batzu, mintzatu dira ango medikoarek ginen gutun mendikoari galdegin joko, hor diona zertan den afera xuxena eh uh, hor badiren gure eskualdiana, uh, eh duten jendiak. Alors, il y, y a pas de cas avéré de coronavirus à l'Arceaux. -so il faut être bien clair. Pour l'instant, il y a des patients qui présentent les signes du coronavirus mais qui n'ont pas été testés parce qu'ils ne sont pas hospitalisés. Par conséquent, on, ne, on leur conseille de faire comme s'ils si avaient un coronavirus. Étant donné que le corona euh, circule de façon active sur tout le territoire, et Ibasque y compris, il faut prendre des des mesures très fermes de confinement, et d'autant plus pour ces personnes qui sont atteintes de fièvre, tout courbatures, etc., un syndrome grippal. Vous les avez vus vous-même Est-ce que vous les avez auscultés Bien sûr, je, je les ai vus, oui. Euh, alors nous, on se déplace... Euh, moi, en particulier, je me déplace quand euh, les gens euh, toussent. Euh, on leur a demandé de ne pas venir au cabinet médical. Donc, euh, d'appeler et euh, je me déplace à chaque personne qui tousse. Je prends des mesures euh, euh, importantes d'hygiène, euh, un masque, une blouse que je change après chaque patient, de façon à ce éventuellement si euh, un des patients est infecté, je ne le transmette pas à d'autres personnes. Donc, ces gens-là, je les ai vus. Ils ont une grippe euh, comme on peut avoir une grippe euh, habituellement, c'est-à-dire qu'ils sont euh, euh, fébriles, courbattus, euh, ils tous ils sont pas bien, mais ils sont pas inquiétants. Hein. Ben, il faut être bien clair. Donc, ces gens-là sont considérés comme étant, jusqu'à preuve du contraire, Covid-19. C'est ce que le SAMU préconise. Voilà. Mais on n'a pas de cas avéré, c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve. Parce que les tests n'ont pas été faits, c'est des gens de, de quel âge, à peu près C'est des jeunes, ce sont des jeunes. Les tests ne sont faits, alors ça, il faut bien préciser ça pour que les gens comprennent. Les tests ne sont faits qu'aux personnes qui vont présenter des signes graves nécessitant une hospitalisation. Il n'y a pas de test qui soit fait en ville. Donc, si on a une suspicion, nous, on ne peut jamais vous dire, c'est sûr ou ça ne l'est pas. Combien de, de, de cas de suspicion il y a sur Hostibaré Alors, moi, j'ai vu trois personnes euh, qui présentaient des symptômes grippaux. Je, ré je répète encore hein, symptôme du Donc je peux pas vous dire qu'ils présentait un corona D'accord D'accord, d'accord. Mais c'est des trois personnes de familles différentes, c'est trois euh, cas isolés pour l'instant, ou isolés ou Oui, c'est sont, euh, ce sont trois, trois personnes euh, de familles différentes mais euh, qui potentiellement ont pu se rencontrer. Toi on est en train de travailler là sur le territoire à euh demander à la RS, à l'agence régionale de santé pour savoir si éventuellement on pourrait faire tester un des cas de façon à avoir une certitude. Alors eta oli galdegin izan da eta ondoko igunetan ikusiko beraz herantzuna emana den baina dena euh, den sigurda kasu eguimber dela ola ko kasubatsu xan garasi bai gorikaldian entzun duzu ba edo Eztula eta sukaja eta bo, lankideak ejendu bezala, griparen sintomak dituzten e, jendeak, badira, e, martxoan gira, sasoiko gripa hor e, e, da ez dakik gu, bai hor da oino, beraz sintoma e, horiek dituzten jendeak, badira eta lankideak jenduen bezala. ez dakik gu e, koronavirusa duten ala ez, bainan, epidemia gara iangirenez, kontxeatzen dugu sintoma horiek dituzten jende guztiak, ba, tratatu, tratatu edo bekeran uh, ba, isolatu behar direla, kolonavirusa, balute bezala. Egan nahi du, hama lau egunez, egoiten direla, uh, etxean? haala bai, hau egun etxeana, pertsona auleleta eta urbildu gabe, zinez kontaktuak behar delalarik inguruko jendearekin maskak eza gizen, eskuak garbituz egiguraki neugi duzi horiek. Adosa, eta hor erranduzun bezala, ne hori guziak hartzen dituzuela, medikoak joiten txiztelaik eta e, gripa duten jendean ikusteat, eta e, galdegin dugu ere beste hartatzaileak ere baitira, bai erizainak, kineak ere, argitzu kantero gal, ere, e, galdeskatu dugu nolako direktibak eta egin moldeak dituzten abreseski e, e, gaur egun. Direktibak uh, Nazional Mailan ateratu dira, eh? uh, guk uh, parte hartzen dugu lehen mailako hartatze horietan, uh, lezuan da premierokur, erraiten demezala, erra nahi du uh, norbait uh, eribalin bada, sukaraikin edo beste, medikurat, hemen go medikoetarat heldu dela eta horiek ikusten dutela zer egin behar den, eta hortakos osagarri etxean ez ari dugu bide bat nahi bat duzu uh, koronavirus horren simptomoak uh, agertzen dituzten jenden dako, eran nahi duzukara eta ez dula, uh, bide batetek uh, pasara ditugu, eta beste jendiak, ez librobaita uh, libro jendia eritzeko beste gizan ere, da uh, beste jenden dako, bada beste bide bat ez dain uh, kotsatzeko uh, ez dakit uh, ahazoinik izan, eh? zer nisaz, bada kigu, biru, suri, biziki korra dela, eta izi egin suegi dela. Beraz, bon, ala, hausagherri etxen ola egiten dugu, mementuan, eta e, medikiak ere, etxeta eta joa dira, eta erizain eta gu ere, etxeta eta joa iten gira. Oden, biziki ernegen, egon behar guk lehen mailako hartatzeok, e, nahi baduzu duzu, inala untxagure lan nahi egiteko, eztain da inere ospitalia, kokala, bete, bo, mementuan ez ikea, olakoike, apentsiaike, izi garriko esantzaba dugu hemen akitanean, beste frantziako leku batzutan abiatu baita epidemia hori, hek dute zinez bortizki jardoki behar izan, eta emekiemeki gu, guk denbora bat prestatzeko egiturak ere muntatzen ari dituzte, hospitaletan, erietxetan, xaharretxetan, guk ere denbora piskabatekin biltzen dugu materiala, eta bon, uh, hala, uh, eta mementuan ere gehiago behar gira, goxokio gira, bainan, pentsatzen euh, dut, euh, ekipan alare, piskat beldur girela ondoko euh, egunetan edo astetan ze, pasatuko den. Hordian, euh, ernaidu, euh, bon, diendek biziki kaxoegin berdutela. Ez dira nolenaika hartzen, orako uh, deliberoak, uh, maloloski uh, ikusik ginoen, daia, diela, oai, uh, kaxiko goi urte, mm, bimilata hiruan, uh, zra ere agertu zen, no zendrom respiratoaregu uh, sever, uh, ek bularrak, unkitzen zituen, punta-punta, negan nahi du, bularrak ez zuela gehiago bere lan egiten ahal, eta ez zuela ere... Um oksigena pasara aztenan gorputzian, eh? eta bulaguen lana hori baita, eta maluruski huaiko uh, korona birus hori uh, ere ez jazain gisako zerbait da, uh, eta gauza bera gertatzen da, nahi bauzu, uh, mm -hmm. uh, bulagetan uh, zinez askarki kokatzen manimada. Baina ba, bat zuen dako, ez derentzat. Ez ez, ez derentzat. De, bat zuen dako, <coughs> biziki hainki ez tultxar batek lan, lan, pasatuko da, baina imunizat Eta temailan ez gira apentziaik edanak berdin, eta hori ez dakigu bako nola gertatuko mm -hmm. den. Entzuten dugu ere badirela gazteak, irutanoi urte inguruko jendeatzu, be, xaharrak biztan hori badakigu jendefra zilak edirela, eta izi garri behiratu behar ditugu musikik asuekin behar diegu xahar horiek ez horiekilan kontaktuan egoiteko. beste naz ego, bon, ez tkigun nola jardukiko dugun olako biruz bati. jakin ez baii bizikiko txakora ere dela. Ez jaz bi milauan ez nain beste kotsakora, Baina, hau, bai, presuna batek, beste hiru presuna kotsatzen ditu, eta hori, aniz da. Behas, biziki fite bageatzen alda, ez panima ditugu, uai, zariak diren neugri horiek errespetatzen. Eta, zinez, izi gerri inportanta da horiek errespetatzea, zenta, sobera jende bat batian eritzen balima da, eta sobera jende behar balima dugu etxetik ospitaleatik hori, ospitalea beteko da, eta ez du askile kurik ukanen. Jende uh, horien hartatzeko, horien bon, italian badira gertakari batzu, uh, maluroski, ez ginoki orta rat agibatu ah, behar, baina pentsatzen dut biziki baiko gani ze eh, hemen akitanean uh, gauzak biziki goxoki doatzi, uh, badira kasu batzu, bayonak ospitalian ere atzu, amasei kasu pasatu dira, uh, lau bakarrik txiki dituzte, bon, uh, iziari emeki ari da. Hala, beraz, eh, argitxu eta frango baikorki hartzen duela gauzak, baikorki edo bedelen, eta gauzak mementuan eh, menperatuak direla. Xan, zer diosuzuk eta eh, bon, mementuan eh, tiste hartuak edo debordatuak hor aldeortatik? Mementuan ez bat ere. Uh, guk beste lekuetan zala anulatu ditugu uh, segipen uh, konsultak eta Um, ba, orain uh, berian, uh, edo berantako egiten aldiren guziak uh, uh, anulatu ditugu, edo pusatu ditugu eta beraz badugu hor uh, denbora uh, ba, coronavirus suspizioetaz uh, okupatzeko mm -hmm. eta uste dut daki danez, gitxu ba, behar duen bezala, hospitalean berdin da ukan uh, ditugu informazio batzu bai honako hospitaletik Ba, lekua egin dute itsoiten alzuen guztiak goitatzen guusia usatu dute eta anulatu dituzte hainbat hainbat konsulta eta hainbat operazio beraz lekua bada. Eta hortan da ba, menturaz pentsa daiteke. E, preseski beste leku batzuetan Estatu Frantseko beste leku batzuetan hartu baituteina ba, josaldi deja ba, beste leku, beste zonadetana, prestaketari esker, ez dela hainbortitza izanen. Problema eh, da alde batetik koronavirusa, baina eh, eh, problema da gehiago koronavirus gainen badelarik kudeatzeko beste guzia. Eta eta beraz, lekua falta delarik, eh, eta lekua falta delarik izan dain reanimazioan edo edo hospitaletan, eltzen ba, gira egoera moch batzuetara, bat zuetarara edo sail batzuetarana mundu merdiren egin autuak eta bar eta dena egina da ehgoera e, horretan ez heltzeko beraz bon, ez da ez da jaqiten alegia ski e, a sintetik severta tokoren ta serres beraz horregira e, projezio bat zu on egiten mena penchataitke e, jendeak konfinamendua ondoa respektatzen badu eta beraz e, kasu kopurua e, eta epidemiaren e, gailuja betzen dena Uh, albezain berantek eztatzen ma da, eta albezain tipia uh, uh, uh, baldin ma da, jen egin eta eri kopurua albezain uh, ba, kipitzen balduko albezain ma da. Untza uh, edo uh, beste lekuetan baino uh, italian edo, edo uh, miluz aldean baino obikiago pasatzen aldela pentsa daiteke. Mm -hmm. Eta udion hori tarasikudu prechski soilen dilene neurgia galdegina diren neurgi horiek zeren eta hori lotua baita baitan aipatzen zi nuen gailur hori inhala pusatzea eta inhala apal atzikitia alden neurgian Eh, Baina, eh, segur jende guzien eh, neogien, eh, neogieri lotua da eta neogioriek errespetatuak eh, balima dira, ondorioak ukaiten aldituz dela, eh, argitzu urdion eh, neogioriek zoin dira. Gauzak simplia dira, iduritzan zauku, hain simpliak direla, ez ditugula behar den bezala egiten, eren nahi du beti eskua garbitu, beti-beti eskua garbitu, ogoita hamar uh, segondaz, aski uh, da, ogoita hamar uh, segondaz, xaunarekin, hori da maneraik oberena uh, eskuen garbitzeko, uh, delako alkola, rekilako, soluzione hori nahi du, ez palimaz etxean eta ez palimauzio onduan ikonduan, ura eta xauna bali maduzi, oberena da, ure eta xaunarekin egitea. 8 marzo gondaz, gero bon, denetan errepikatzen da, behar dela bat bestetik urrun metra bat atxiki, eta hori ere badakigu zen dako, eta e, zinez eman korra da, hori ez dituzu besteak ez du lait emalimadu edo, la, haren biltzen, eta ziriportetak pasatzen baita gorputzeat. Eta, ala, gero, e, behar zula edo, hor e, txinska izan zure hukonduan, ez zure eskutan, eskuak ez diten zikindu, eta ba on horako neurria batzu me simple direla bainan o hartzeniz hala ere jendetan uh, eztela hori uh, bouillon txartzia, baditugu ditugu usaia batzu Maloruski, eta beste usaia berri batzuen hartzia iziggi zaila da. gero maskak, maskak baliatzen dira eta hoei barreatuak izanen dira, hartatzaile eh? bat dituzte maskab beizi batzu, behinen bestek ez dituzte behar delako FFPD de horiek espaima hartatzalea eta espaima auzu zure guia behiatu behar, Uh, aski uzu uh, um, eri bali mazira, uh, zure eritasuna zurekila natxigitzia, eh? behaz uh, ara maskak uh, delako xirurgikal diren maska txipiño horiek aski dira, horiek ere badakigu berdirela aldatu, uh, uh, bada ere problema bat uh, ama edo aita bat eri bali bada, haurak bali maditu, horiek ere berdituzten maska horiek Atxiki, Afen, hala, normalki izanen dira, edo jiten dira maskak ere, jende gere emaiteko. Bai, preseski izan, aipatzen bat dira, momentu batez, azteko, bazen, agangura bat, hogen ingurian, maska aski bautezen bade aski, maskaik? Eber, hor, izan dira, eh, oso asunak profesionalaka, eh, astelenean, E, ba, frantziako ba Franzko unkitu, onkituenetan eta hor geltzen ari dira maskak eh beste lekuetara guk e, ukan ditugu batzu farmasietan e, gero aski izanen direnez ez dakigu hor badira sumo ite honentzata e, gero hor ja, badira lehentasunak da berrizki hartatsailentzat den jende qu'est tous tes masques ber Ba, behar, eh, ez, afe, eh, behar dute koronavirusa eh, eh, eh, sintomak dituzten jendek, hageman, eh, eh, interakzio fisiko bat eh, baitez badakoa baldin bada, orduan kontsiretu da maskaren ez hartzea. Ego arazoa da, ez maskarik banatzeko, ez farmazietan, ez guk profesionaleak banatzen ditugunak, eh, ez tira baditugu doidoi mementoan guretako, Uh, beste elien ikuste ario iteko eta guk ez virusa uh, transmititzeko. Gero ieda, batzuek uh, argangurazuten, momentu batzutan soluzio hidroalkolikoak etzilela edo eskartzilela, eta erten zaukunaz argitsuk, Saboina uh, baliatzia ere uh, askida eta ongi da. Bai, Saboinarekin garbitzen madira eskuak uh, erregularki eta Ogoita marxegundaz, e, alez, e, aski da. Eta bada beste gauzabator, bon, jendeak badira, oreino lanian ari direnak, ez dira dena gelditiak eta gertatzen alda, e, bon, toki batian, gerrekin edo jaten, edo e, e, mandezagun, basoen trukatzia eta guri olako gauzeri kasuman berdea. Teorian, bai biztan dena, berdira mugiztu, albezain bat kontaktu fisiko guziak, E, gero biztandena, e, ohpiskat oso asunak lotik aterakoniz, baina e, jenderi zailada, e, e, zailada jendendako eta egean e, enetako ere zailada e, tampez astelenean Uh, hain, hain uh, zorozak diren eta neuhi batzu uh, aplikatzea guri eta jenderik jaite aplikatzea uh, igandean, igoziak izan direlarik milioik jende uh, bozka bulegoetarat. Azor bat arazo politiko bat, koherentzia falta bat erabakien aldetik eta horrek ere neustez, esplikatzen du partez, zen dako ba, batzuek ez dituzten aplikatzean hain zorozki. Uh, Baina, argiki iran behar da, hor ditugun datuen arabera, Uh, erabaki ona, astelenean da hartua izan, janebe mm. konfinazioa, kontaktua tipitu, hori da erabaki ona, eta erabaki hori hartua izan bertzen koherentia e, ezaiteko eta efikazago ezaiteko, e, lehenagotik, eta datuak, informazioak bazituzten lehenago, beraz, bon, gero autopolitikoak hartuak izan dira, asumituko dituzte, baina e, inkoherentzia horrek ere espikatzen aldu batzuek sendako ez duten hainzohozki e, aplikatzen, e, ar, e, igandean denak buskabulegoetan ziren e, edo ginen, eta hastelenean tanpez gerre lan eta horrek Uh, zaila uh, bilakarazten du ba, aplikazio aplikazi ba, neurri guzti horien aplikazioa. Mm hor -hmm. dion, uh, ostion mintzatu behigira eta ginud medikoarekin eta arentzat ere, biztandena, hor baitez padakoa da uh, neurri horiek, prebentzioko neurri horien erabiltzea eta berriz ere aspi maratu dauku hori. La la gravité de ce virus résident dans sa contagion extrême, d'une part, et d'autre part dans les la gravité. Hein, actuellement en France, bon tout le monde l'a entendu, mais je le répète, il y a 2500 personnes qui sont hospitalisées, dont 900 qui se trouvent en réanimation, ce qui est vraiment extrêmement important. Donc ces 900 personnes en réanimation, elles vont bloquer des lits de réanimation pendant 11 jours à 3 semaines fait que ceux qui vont arriver derrière, ils auront plus de place. Et s'ils ont plus de place, ça va poser des problèmes très très sérieux. Mmh. Et puis ben puisque vous allez passer mon interview sur les ondes, euh, moi je voudrais sensibiliser les gens euh, sur la condition des soignants, les infirmières que je ne je mettrai tout particulier en avant parce qu'elles sont euh, sur le terrain euh, 24 heures sur 24, qu'elle voit énormément de gens, qu'elle euh, ont des contacts très proches avec les patients et par conséquent, il faut impérativement que ces gens, que ces infirmières soient protégées, nous médecins en tout, parce que nous sommes aussi exposés en premier lieu. Et puis ensuite tous les autres professionnels qui interviennent. Hala, beraz, uh, eta medikoaren, uh, lahzabaleko medikoaren, gintut medikoaren, eta mesua, hala, uh, hile da, eta, bon, hartatzailek batutela, lan ikaragarria egiteko, hore, uh, mobilizatuak senditzen dituzu, jende hori guztiak, xean? Ah, bai, bai ajunt, ajunt mobilizatuaka, uh, hore, uh, bon, nik ikusten dut uh, ze pasatzen den bai joxin, uh, erizainak eta beste profesional guztiak, uh, eta um, jaji dira nore jain dute martxan eta orri ba, orri egiteko gero um, mobilizatuak dira urte osoan eta orri bistan dena eta fokua ezagia da eta agieta ezagia da oso asun elangiletan mana lanean ari dira eta atope eta batzutan eta ez batzutan kasik beti eta estruktura duzietan, lan baldintza txexetan uh, txexetan edo biziki uh, bai fragiletan uh, eta hori ere geroztakilego gerozta baldintza txarjakoetan eh, baldintzak estirago betzen ari izan ospitaletan izan liberalean eta hon horrelako uh, oh, eguretan menturaz politikoak botere politikoak Oartzen dira, ez direla benturaz uh, ahlo onak, ekonomia ekonomian egiteko. Or, azken, uh, bu, Estatu Fransiak bozkatu da, azken budzetean, uh, galdeginazen hospitaleariz, e, sohtzieun milioiko ekonomian egitea, uh, jadanik uh, den sektore batean. Eta, bo, hala, koronavirusa uh, denak, uh, jariak gira, or, uh, unsa pasadain afera hori. Eta, eta... De, jendek konfinamendua respetatzen ma dute, albesein bat, eta profesionalek e, e, beren lana ite ma dute, eta eginen dute, posibeda, ezain gehizki pasatzea, hemen, e, IPA-Joskalegian, e, beste, em, estatu frantzeko, beste leku batzu eri konparatuz. Baina, e, lan baldin zena, ez da bakarik konorabiluz garaian, eta gok autopolitikoak dira, eta, hala, ez da, Hori bon, ez, ez da antzi behar. Eh, Ochtan gira eta lanbaldin zatsaja dira eta egen emasio hoge guti dira eta hori guzia. Ba, autopolitikoak egineak izan baitira, hainbat uchtaz. Eta horrek ere explikatzen du zaintzak loan oroak e, e, biziten e, krisia. Mm -hmm. Ordean, gauza biziki e, gogorrak eta, eta dorpeak aipatzen ditugu. E, Boan, pixka bat arintxago e, izanen dugu momentotxo bat, elgarrizketatu baitugu ere e, erakasle bat. E, ez da gauza harina ere, gauza hori, behinan, bo, jende ahinitz etxian eta konfinatuak direla, bortxaz egon beharrak, e, ikasleak partikulaski, maitekarre beraz elekatu dugu, da, e, baina ben, te txepare lizioko erakaslea, eta ikasleak nola segitzen eta sustengatzen dituzten e, egun hauetan ere, erraiten dauku. Ba, hori da, giren bat, ba, internet edo edo telefonoaren bidez, uh, bo, charretu gira, uh, mailaka, gaika, eta hor ari gira loturan ikasleekin eh, lanak igortzen, uh, eta eguritzultzen hor uh, ere ahal den eginen, nuski uh, ez da beti egez, eta bakiko denek, den denek ez dutela beha, uh, beha, uh, adibidez internet konexioa eta bera azore guziak onduta nartzekoa da, menan uh, ari gira ari charretzen, uh, Edo mailen bidez, edo internet, edo videoconferentzia batzuk ere haxiak dituzte bakit lanki de batzuk eta hor Taragoas. Bon, edo behar bada, ez da beti errexarra iten zilem ez alabai estilela ikasleguziek material, informatika material berdinarekin, edo behar bada, gune batzutan ez da untsapasatzen, ala ere lagunekin eta e, arrainatzen dira gauzak aintzinatzeko edo resebitzeko? Ba, ba, badaket, euh, ageridea ba, usatuak gela ezekere eta anitzeak ere bat zuten adibidez gelaka charretuak ziren diarenik eta badabai horako lotura bat egin hartian uh, askifite duaiten dena gero noski kasuka eta lan pisoak edo izanen dielaik edo uh... Uh, ba, gomitatu ditugu uh, gurekin harremenetan sartzea, uh, ikusteko nola egiten egiten uh, algin nuen, nolakoetan. Beste nazinez, uh, batzuek ezin badute edo mali badute ordina gailu bakarra ere uh, bizpailua orrentza, eta feran hori guziakondutan hartzeko da. Eta beti ere uh, gure kontaktua duten ez, zuzenki ikusten dute irakaslearekin. Bo, eta zuk ere aurrak baitituzu etxean, eta erres egiten dutela nahi etxean, e, edo, e, edo ez dira baldintza erresak beti? Ba, e, badoa, badoa, meinen, neustera soberena da lan txatzea txikitzia hor e, dute egizeit, meinen, e, manereak askian diak dira, bera zare e, mm -hmm. badoa. Baina ez tal beti beti ez, ez Hori da, behin jen eguzientzat uh, ordutegi baten uh, finkatzia eta, eta atxikitzia? Ba, beru hauken arabera bat zuek jena egin eta das bo. Ba, ba, minimo bat asteko bai, minimo bat pensatzia eta lanian hazteko, ne uste ez importantea da beha. Hori ba, uh, oporra karte, gero irriskoa da, gero oporretik landa da, olako egoeran uh, segitu beharra, hori uh, zailago izanen da ez, eta hori balimada? Ba ez dakit, oporra karte balimada, Janik Eskielusi izanen da, oporretak maiatzan izango gira, ez dakit, Hai? ezkira bat da, ere proiektatzen horreindik, uh... Ba, egun eze egun hartzen egune dugu, ari gira ono antolatzen, ez da dena jaspikoan ono, benen ari gira antolatzen, egutegizeit egiten ere ikasler ere pasarazteko, eta ez gira hain urgun proiektatua, hain urgun proiektatua ere indik, eta, eta ikusiko, eh, hain, ekinatuara onola uh -huh. izanen den, eta ze direktiba ere izanen dugun, egini zeritzatik. Hala, egunean, egunekoa, aski da, funtzean eh, Preseski, xan eh, denborari buruza edo EPA aldi buruza gana da, ama bostegunen zata eh, fin kattua dela lehen eh, konfinatze EPA baina erreskatzen du zeago izaitia ez? Bai, eh, ez dakigus usen, zoma honen duena baina errespentsa eh, daiteke ama bostegun estela aski izanen eh, jakinez eh, ba virusaren uh, olejan no uh, bai inkubazioak uh, irauten du uh, sei eta gero itujien arabera batzuk aipatzen dute hamalau egun ere gero beraz hori inkubazioa da birusa gokputzean sartzen den mementoa eta lehen sintomak agertzen diren uh, mementoaren uh, ageteko epe hori eta gero sintomak asieta ba uh, uh, eritasunak berak eh, irauten aldu bi, uh, bi haste hiru ere batzutan beraz uh, maiten du hori er, birusa rujalde jakin baterat heltzeko uh, uh, mementoa eta sendatzearen artean hilabete bat. Beraz, e, baina nori, haintzinetik, e, ba, ez da jakitenan, eta ez da deusetaz sigur zaitenan. Ado, zabe, ikusiko dugu, eh? dena den, no, ze bilaka eraukanen duena eta epidemia horreka, e, ikusten dugu, dena den, ekurba betiko iti joiten dela, ez girela gailoherat heldiak, e, azken minutoaren zata, azken mesua, beraz, gure xan zer, zer da? Ba, enmezua, ba, en, eta zabalduak izan diren neugriak eh, respetatzea albezain bat. Gero, ba, dugu santza bat, baditugu telefonak, eta horiek oro biztan dena behar direla eh, ba, partikulazki pertsuna haulenen behiak hartu, zentauk isolatuak izanen dira batzutan zutan usaian baino gehiago, eta, eta eh, kasuman behar dugu ez... Eh, Arritxuk zion bezala, eh, epidemiak ez, tu, ez ditu beste eritasunak egeldiara ziko, beraz, galderak, baldin baldimadira, dudak, baldin baldimadira, deitu medikurat, eguneantzeak deitu zuen mediku horokoja, eh, ama bosteko eh, zenbakia ez, ez geinditzeko, eta gero ez bat medikoren ugaitean, edo gauean, edo, edo beste, edo igandetan, eta bax, ba, hor, ama bosterat. Bainan, uh, ala, eta gero karmea txikin, dena untsa egiten bad ditugu aplikatzen baditugu, eta untza pasako da untsa pasako da ez ba uh, bestere bertzuetan baino ubekiago pasatuko dela pentsatzen dutnik, beno, pentsatzen dut nire. Horten, haipatzen bai ginuen, kasuman behar zela bereziki eta e, adineko presuneri, eta, bon, bezela ez harremanik e, ukaitia, edo ez kontakturik ukaitia, hubekioeran, aldiz harremanak e, izaitia, e, importantea da, e, argitsurekin ere bisolasekin dugu, horriburuz e, egiada, sehar e, batzu, e, baztertuak iduri dutela, horrez? Ba, ordean, seharretxetan ez dira bakarrik, eta zinez ne hori biziki zorrotzak arteak dituzte seharretxetan, jendia e, ez da nona naik asartzen, ba, langileak dira bakarrik, guk kine, kanpoko jendia, e, eta nore raindot, familiak ere ez dira joaiten al, eta guk ere ez dugu mementoan hasteko baimenik, nun ez den behar gorri-gorri bat ez gira joaiten usaiako lanen egiteko. Uh, gero, esaharrak etxetan, uh, ez ditugu bakarrik utzi behar, behar dira zaindu, batzu badira bakarrik, eta horien bon, dako uh, antolatzen gira, erizaina edo kineak edo pasatzea, baina hartzen alditugun prekozioneri kaundienekin, Egan nahi du uh, beti, bon, maska, bon, maska hartuz, uh, uh, eskoak beti garbituz etxe hartan sartuz, uh, sartzean, shart, uh, eta, bon, ina alakasua inez. Eta, uh, bon, behar ditugu sustengatu ere memento uh, bortitzuntan, eh? Neok salbu uh, gerla demoran berbada, jendia bakarrik egon etxean, edo naiz leheno no, etzen ari beste jende bakarrik. Baina, uh, etxean egoitia hola... Uh, kanpoatatea gabe eta ne horrikusi gabe, biziki zaila, izat, izaitena alda, luzarat, hor dian, bon, e, egia da joaitean girela, saaren e, ikusteat, usai emanogutio, oai, kasuiteko beti, eh, hastean behin, edo bietan behar jaz, baina ez, ez gehiago pasatzen, leheno ahize gehiago pasatzen ginelarik. Ziek, hartatzaileak. Bai, bai, hartatzaileak. Uh, gero, uh, biztana zeitelea rivali maute egiten uh, nugola behar den duzia. Ba? Biti inportanta da, mandezagun hau zuek eta piskat kasu mandezaten eta pasatu, mm -hmm. eh, prekeseneak hartuz eh, beti, bainan, mm -hmm. ala ere urbildu eta... Atentxo bat ekarri. Bai, bai, ba, eta serbitxo baten emaiteko eman dezagun uh, xar batek komisonea atzu berbali maditu, ez uh, dakit, uh, ahizio, noiteke kartzen aldazko, guk ere, launtzen ditugu, eh, gauza, gauza atzu berbali madituzte, uh, edo zuen gauza, eh, xar harek uh, zer nahien behar abadute, uh, eta ba, behar dela, egia hau eh, zuen hartian ere behar dugula elgarra laundu, memento bat da, guai, hau uh, zu bat piskabat azkartzeko, hori ere, Uh, beste bisimolde bat buruz uh, uh, abiatuko giren, prekuzio negoziak hartu, zer nahi du etxeatian, charxentziztelek, esko garbitu, hori da lehen gauza. Eskoa gerbitu. Eh? Eskoetan zer nahi zikinkeria, nahi uh, e, bakarrik uh, borta edo atea idekitzendu duzularik atearen gidejaren gainean zikinkeria bat dira. Ez eh? da kizu zer, baina bon, zazi eskoen gerbitzeat, beti, xar baten gana joetan zileg, lehen lana eskoen gerbitzeat. Eh? Eta gero, banzor eribali mazira, maska bat ekarri, dudai gabe, eta bon, betiko gauzak. Hala, beraz, uh, gure emankizun hori bururatzen ari zauku, eta egia, xan, elkartasunak ere baduela, bere importantzia badilea, neogriak, uh, siguritate neogriak eta usagari neogriak, elkartasuna ere, behar da? Bai, behar da biztan dena, e, eta hori kisire demoran eta bestalde ere, eta hori ez daipatu ustean, mainan, uh, profesionalen artean, uh, aste genetiko e, eta bon, e, bildugira eta hola eta leku bat sortu dugu hor e, portable ba, whatsappen eta portable midas eta bon eta bistan dena hori bo profesionalen artean eta eta gero jiske gere jakin ditugu ba izan ziela elkarten Elkarte batzuen partetik, olako gesto batzu, materiala prestatzeko, eta, eta bueno, eta, bon, eta gero biztan dena, jitzuk janduen bezala, hau zuen, hau zuak zaindu, familia zaindu, baina, hori, bon, errangabe doa, baina momentuaz bon, erran behar da, baina biztan dena, A, eta dure eskoak dure. errituz. Untsa, <laughs> mil esker gazteko, uh, mil esker gazteko esan, eta mil ere hartatzaile guzieri, nintzina asegi, ondoko eguna karte? Bai, mnie skarżo, i sam <tune>